Notre-Dame delandeku urste operazioan pausa bat iragarri du atzo Nicole Klein, Loara Atlantikako prefetak, negoziatzeko tenorea dela ETA. Eta zuzenean antzaitugu Artzea López babestu beharreko gunetik, egunon? Bai, Eta pausa guti, goizontan? Uh, goizontan eta atzo bere, egia erran. Atzo istiluek uh, luzaziran lute, gaua sartu arte, bereziki zadean eki aldeana. Eta gaur ditugun berrien arabera, uh, prefekturak uh, emanik uh, nahi dituzkete ba, diren barrikada guztiak txukundu eta uh, atxiloketak egin. Beraz, uh, polizia judiziala ere uh, zatera ari etortzena eta dakigunez gutxinez etxe batean, uh, lagre izaneko etxean atxiloketak egin dituzte. Hainitz polizia bada, mementu guntan? Be, begira, ni hor naiz hanbazadaren uh, sartzeko uh, bide gurutzean uh, bekondatzen ditut uh, Hale, amabos kamiona uh, biblin datu eta ura botatzeko marako horikarno hau bat uh, goiz hasi da hemen ere uh, goizeko seiak aldera ja, errepide hortan hasi gira uh, barrikadak uh, kentzen uh, eta oraina, uh, Be badira kargak uh, ba, jaz, ba, ordu pare bat edo justu anbaz badaren entzineko barrikadan. Mm, beraz, pentsatzen alda, elburua gaur dela txiloketak egitea, hori pentsatzen duzu hortik? Orduan hori uh, da, uh, prefeituratik uh, zadeko uh, prentsabulegoko norbaiti helara dioten uh, behori, mezuakoa, madiru dibai. Eta um, orduan eh, ikusirik asteburua ere nola orkesten den, mobilizazioak eh, deituak eh, dira, eguna nola pentsatzen duzu iraganen dela, ikusirik oizuntako giroa azken eguneik komparatoz? Baizak iku bat ere, e, normalean operazioa finida, baina nahi lukete, ala ere e, nola hartzen dute, e, ordena mantendu hala nola rapidietan eta noski eh, hain simbolikoa zaien eh, departamentuala eh, tipi horretan. Eh, Horrezakio mikoreiko estenuda nada ez bat zaudako jendea eta gero be kanpoaldean eh, istiluak bai, polizia hinitz. espero ja ba, poliziak etxeko eh, bidea hartuko duela zaia ja, bakan utzeko gaituela ze barru horren zerbait ez aterdi da uzat militarizatua dela eta bueno azken aste hau ba, izan da azki absurdua Ikusiko beraz ostira hau nola joanen den zuen eskualdean miresker zuzenean berriak emanik Artzi López Bai miresker Dois Berri Dois Seko Saspietatik Bederatzietaratz Euskal Iratietan eta Kristof Arotzarrenarekin